Eta txalde honetan, zazpiak batara zazpi, galderazko ikura uh, Gurekin eneko bidegain horrekina ipatzeko, atxalde honen? Atxalde honen! Uh, Piskat, haipatu ginoen, geadanik uh, dola zonbait azte uh, Berxo txapelketa nagusia zela eta uh, txapelketa horrek ekartzen duena Euskalegiari uh, positiboa hala ere uh, provintziz, provintzi biltzen baita, eta pixka bat eh, permititzen baitu ere eh, ba jenden arteko topaketak, eta bar, Euskal Herria Lujalde Osoak kontutan hartuz. Eh, baina bertsoetan ere, eh, agertzen dira referentziak, jango dugu, bon, bertsoa ipatzen dugu, baina edozein zein eh, agertzen dena, ere, eh, baina erreferentziak ez dira berdinak e bertxolari bat e -ba, zakin, garazikoa baldin bada edo donostikoa baldin bada adibidez e Senditzen dira horiek senditu dituzuzuk e e txapelketa honetan? Bueno, izan dira kasu batzu, ez dutuztean izan diren, e baina honik bon, aipatuko nintuzke, e pare bat, e -bat e doinuen aldetik, eta bertzea zenbait gaien aldetik. E, Azteko doinuen aldetik, nik hori dela importantzia gutiena duena, e, baina nik doinu batzu, doinu berri anitzatera direla txapelketa honetan edo batzutan ere, eta, eta hor, doinuak nik dut hainbat doinu e, iparaldeko entzulek e, edo egualdekoak ez dituztela dela berdin entzun, zen ni naiz doinu horien e, frankotan, Berantago, gana eh, ebaita eh, ba, esakit, Espainiako ez dakitzen kantariren, mandatazagun, aitok sahi egiren aire hori, omen eh, da ez dakitzen musikatalderen eh, kantu baten doinua. Eh, eta, bon, e, duriz Espainian ezaguna da, eta beraz egualdan ezagunagoa da, ez du denek ezagutzen duten, musikultura musikala, musikaren edapena eh, ez, da, ez da uniformea, Baina bistan da, e, kantu batzuen doinuak, e, bakarrik e, izan daitezke ulektuak e, e, alde batean, bidasoaren e, alde batean, eta ez bertzean, e, bakarrik e, Espainian, edo bakarrik Frantzian, baldin badira, e, ezagunak doinu horiek. Hori batetik, gero, bertze doinu batzu izaten aldira, mundu osoan e, ezagunak, edo bedrean, mundu osoan e, zabalduak direnak, hain ezagunak izan gabe ere. Eta gero, bada, bertze anekdota bat, zaren ikusten bakaja izan dela, edo bakajetarikoa, eta oktaz, bada, gogoeta bat egiteko, e, eta okt, oh, doni loizunen izan zen gainera, doni loizunen, beraz, entzulean itz, e, ipajaldekoak ziren, eta e, bueno, bertzea bertze referentzia bat zuzituzten, eta izan zen hor, ariketa bat, nuna aipatzen zen nozi, nozia eta bimbo. Oa, zer da nozia, zer da bimbo, e, a, entzule frango ketsuten ulektu, eta bertzea netzeku zuten, eta biziki, e, ordan, nor ketsuen ulektu, e, e, iparaldeko jendeak. Horiekola, E, zer da, nosia da, ba, nuitelaren e, gixako zerbait, eta bimbo da, hogi e, e, pandemio derraten zaion, hogi e, mota hori ez? Bai, famatua, hori. famatua dena iaigo ja, ja aldean, eta bai. ez dena. Eta, bai, orduan, problema norena da. Hori da, pa den galdera, ez? Problema da, bertxolariena e, ez tutelako ziakin egokitzen e, euskal egiosoko entzuleari Hala problema sakonakoa datani, bigarren e, postura horretan e, kokatzen e, nahi, zer baita. ebaita. Bi produktu horiek, e, Euskal-Legiko biztan lehen eguneko larogoita amarek bizikiuntza ezagutzen ituzte, bere negunerokoak dira, hori denboratik. Beraz, e, ulertzen dira, e, eta e, guretzat e, ahotzagoak diren produktuak izan iku kestietugu ulehtzen. Horiek hola, gure arteko ahemanak, naturalakoak balita. E, iraunko jagoak edo jarraikiagoak balira, antolatuko balira, eh atxalaskariak e, edo gurutzaketak eh anitzez geiago eh eta lapurdiko, edo Basenafako ta Nafarakoa beireko Nafaragaraiko edo Xi Bizkaiko ta Xiberoko eh eta familien artean fite ikasiko lukete denek zer den osila eta zer den bimbo. Erganei baita Problema, ene ustezo gestela sobera, ze referentzia erabiltzen den, horire problema bat da, baina bereziki, zein ahots ditugun batzuk besteen erreferentziak. Eta ez izaiteko ahots, e, bide bat da, elkar, hobeki ezagutzea. Oan, erraden dautazu, baina, euskalegia bat balitz, independentea, askea, espainiatik libro, e, franziatik libro, bebeak bat berze produkto batzuk izanen genituzke, eta gure erreferentzia nazionalak, izanen genituzke. Baina, hemen hori ez da hola, eta ez da zaila e, ahemantze bat izanen balitz, egia egituratuago izan izanen litzateke, eta e, referentzia horiek ere anitzez ezagunako izango genituzke. Hori, adibide hori ekin baina, bertze, mila adibideetarat ekar genezak kasu hori. Bai, bai, zer gainela. Ba, nik bimbo ezagutzen, nozi hori, du nozi, nola daitzen da? Ez Nozilla. Nozilla hori ezagutzen, bimbo bai, e, be, dendetan eta ibili bai naiz izanari eri begirat harteka, e, baina bai, referentziarena naiz eta pizzikeria bat izan, azken egin bimboa, baina garantzia dute, olako elementu txipiek eta ez paduzu partekatzen hori, justot olako momentu, parte justuki, bertso txapelketa batean, o, osuki dena usten du, ordean, bertso lariak kaso egin behar rote du, e, olako gauzei, eta e, eta berdin e, interesatu bi aldeko, eh? ordean, gehienak egu euskal erriko bertso izanki, e, justuki horiek sartzen ote dituzte beste erreferentzia batzu, e, gehiago ipar batek erreferentziak dituenak egunerokoan, adibidez, olakoak ikusi dituzu, olako E, bai, bai, hartzeak, oh, ez uzakit, bai. Eh, arriskortzia kaso zaket bizkatara. kasu bat zehazai aipatuko dute eta duala 4 urteko Jose Jesus Mari egin zuena Maulen. Eh, ben hor eh, padira pizailtasunak, pertxolarri bertxo bertso osatzea bera, ideia jitea bera aski zaila da. Eh, eta orduan eh Gainera, e, zaitzen madugu, zailtasun, gehiagri bat, ekasu, e, hemen lapugdin zira, taba lapugdin ez zute urektuko, beraz ez zinduzdu, erabilin. hori bon. e, e, eskatzea biziki e, xusen denik. Horai, e, referentzia solaz, e, irazuk, e, maulen, egintzuen, e, agnoda, staketa e, zer batean ziren, e, puntu, gakoariketan ziren. Eta irazuk sartu zituen irulegikoak, noa sartu zuen e, gasna, gasna, ez gazta, gasna, zakin nola jahita, eta sartu zituen ari kertaktan iruzpala hori e referentzia e, bizitik untsa sartuak, eta bertze bertso batzuetan ere, uste dut sartu zituela hori e referentzia batzuk, bazekien unari zen kantatzen eta sartu e, zituen, eta nik uste dut hori kasu guztietan, beti eskerzen dela. Eh? Joaten maldin bazira, bat zira, bertsolari bat, joaten maldin bada bertsoa kantatzera em, eman bezagun em, iria zabalera, bon, normalizan, gaznaipatzea, edo joan bada eh, leke hiti ora, egiten bon, no, aldio referentzia antzarari, eta horako gauzak ez, eh? bertsolariaren doain bat hori dela, orai eh debekatzea bere buruari edo indarg bat egitea ez ezau ezta aipatu ber zen ezta sobera ulertuko eh leiengoa kulertuko zuen orduan no? e, hori da mm. Gero erreferentziarena beraz bertzotan ikusten da, baina egunerokoan ere Davidetan, Euskal Davidetan eztakin ikiratiak hartzen badira Euskadi iratia edo Euskal iratieak eh, ere bistan da, bako txak bere erreferentziak emaiten ditu. Ordan gero konplikatua izaiten alda batzuetan, jaeranik badut esperientzia batola bisizana Euskal Telebistan eta eta beti gogoratuko nahi uste dut, eh, plato batean gomit nintzen eta plato ere Mikel Pagadi etorri zen. Beraz, Mikel Pagadi, Juskal Telebistakoa orkezle, eta irringaria, komikoa piskat. Mm -hmm. Eta egin egintzuen bere sketch edo, zaketunola ejan behar den. Da denak irrizari ziren, eta nik ez duen deusulegtzen. <laughs> e, eta referentziak ziren, orra junt e, zirenak bat ere nik nintuenak, Eta pixka bat zozo senditu nintzen egia momentuarmenan momentuan, baina zoni bota denak egizari zirelarik. Eta hor, hartzen zira azkenean uh, umorea eta gero trukaketan ere hori badela. Ez padituzu erreferentzia berdinak ere batzutan, ba, trukaketak ere ez dira, ez dira erretxak olakotan. Bai, eta hor erreferentzia batzuk badira dira, eh, dugun ditutugu bezalakoak, errexak direnak, eh, inkusete, gukere beharko genituzkenak, berze referentzia batzuk erabiltzeak, badut berze efektu bat, eta da, e, eman zaun, biziki Espainiako edo biziki Frantziako erreferentziaak erabiltzen baldin bat ditugu, eh, jaren, bimbo eh, espainol produktu bat da behar bada, baina eh, etxe guztietan bada, baina, baldin bada espainiako telebistako edo espainiako aktualitateko edo frantziako telebistako, frantziako aktualitateko gai batekin egiten baldin bada umorea, ari gira ere, gure burua e, estatu horgen e, parte jaktzen eta e, bat egiten horrekin. Guk nahi baldin badugu e, Euskalegia ukatzen eta e, zanpatzen duen estatu horgen ganik askeago izan, haien erreferentziatetik ere aske izan behar dugu morea egiten dukunean. Bena, hor, oh, elka gulegtzeaz arago da... E, Gera ja, askego bat e, izatea ari begira, ez? Bai, oartzea ere, e, zakit, e, irri dugu eman dezagun Jean-Pier Perno bat eta zementeneku lertuko dugu nortasari ari giren, baina donostiar batek ez du lertuko norden Jean-Pier Perno, orden e, telebista orkezleak ere, ez badugu... Fe, Euskal Herria usoki egunerokoan duen, ezagite da bide bat edo hori e, ez bada ere, pixka bat e, gure referentzia propioak dituenak, e, bo, ez du eresten afera. Da, pentsatzen dut, garae batez, e, telebistaren indahak ipiagoa zenean, e, referentzia komun gehiago bazitez gela, eta Euskal Herria referentziak, pentsatzen dut. Uh -huh. Euskal Birtzularitara e, tekartzeko, e, Matxinxalbador, e, e, Zagunak ziren uzkalerik guzian, eta lasagte edo basagi ere bai. Eta hor bat ziren e, referentzia komun, e, komun gehiago eta telebistak eragindu ere, menpekoago gaudela gure gaineko estatuet menpea, menpekoago eta e, aldi berean gure akandik ugunago. Eta hori justuki e, bada, kasu behi bat, E, paradoxikoa da e, bainan e, referentzia komunak, ber, berdinak, elduza ezkigunak, gureak izateko partez dira amerikanoak. Eta hor bai e, globalizazio hori e, indarraundiarekin sartzen ari di den globalizazio hori da e, mirakun... zori gaitzez, zori honez, nola ejan bihurtzen ari da gure e, referentzia komunen nolizazio e, E, Eremoa. Mm -hmm. Netflix bezalako kate bat edo HBO bezalako kate bat edo Game of Thrones bezalako... Mai. Eta, bueno, hor ere, sartzenalgi gero, xetasunetan, sunetan, eh? ezen Game of Thrones-en inglesez e, da Jon Snow, francesez ere Jon Snow bat dute, eta e, espaniolezko bertsioon da Jon Niebe, eta horre, kasu egin behar, nola erabiltzen dire bertsioon horien izenak. Mm -hmm. Baina, oroak... E, ezagutzen ditugu denek. denek. E, bederen, e, telebistako serie horiek ikusten dituztenek. Eta, eta hor oh, bada, e, globalizazioak eragiten du e-referentzia e, komun horiek aldatzen ari direla. Duela behogaita magurte, menturaz, e, egoaldean ere ezagutzen zituzten e, franziako aktore eta kantari e, ezagunak. Edo, e, behar ezagutzen ziren, zenbait eh, kantari edo aktore ezagun hegoaldekoak eh, Hori, eh, globalizazioak ere eragindu eh, estatu bakoitzak bere kultura ulagoa duela orai eta gutiago esportatzen duela Europako eh, bertze eh, likuetarat. Beraz, eh, amerikanoen globalizazioek eragiten du eh, batetik eh, referentziak aldatzea erreferentzia berdin batzuk ukaitea, eta hor da, eh? eskifxofrenia batean sark bai. gaitezkez, globalizazioa hoteda gure batasuna egin digun eh, jesna. Hora, bai, ebukatu behar hoteda, biba globalizazioa, biba mundializazioa? Ez dut uste, he, eh? nik uste eh, mundu mundu azke eta aberratzen batek behar dituela Egi, egiak kulturalki indartsuak eta askeak eta beraz behar dugu euskal e, kultura e, sendo bat eustalegiosoko e, referentziak dituena eta a, ara orai e, bon, balio baldin badigu jantziakko eta espainiako mendekotasunak E, pixka bat e, galtzeko, baina balio izan bainan, aldi berean ez dugu behar, eta hori da ahiskua, mm. gure kultura bera eh, ahiskuan ez dut, eta gaur egun globalizazioaren eragina da, gure kultura bera eh, jartzen dela ahiskubizian. Mm Huri -hmm. bera, ebe hortik, gaurkoa, eneko, 1000 mileskari izan Ba Baina mileskari?